و الله تعالى متكلما بها آمرا وناهيا ومخبر يعني ان صفه واحده تتكثر بالنسبه للامر والنهي والخبر باختلاف التعلقات كالعلم والقدره والصائر الصفات غرز اللهم اصوف ده دی آئی بارکنا ارد ده با بعض اشای رو بانی علی وائی شی اصل کی کلام علا خمسط اقسام ده فپنزو اقسام و بانی منقسم ده یو امر ده یو نه ده یو خبر ده او ده ده سرا یو استفحام ده او یو تعجب و سمنی ترجی تحزن و غیرت اغم نو په پینزه اقتام ها نه که در هم زیاد شو یو عمر ده یو انده ده او سقرنگی یو خبر ده استفهام ده او ندار بس دقا پینزه زکر کم شو اغا تحزن او استفهام او ت چوک ته منې تررجي وهغیرره دا د الله په کلاب کې نشي کېدللی تا دس کره کېږي نوغ بهالسانې ل بعض خو کل په پنه کسم دی یو عمر دی نه ده خبر دی او یو په کېسی ش دی نداد ده یو پکېت اسې شه نږد او یو پکېت استفهام دی وماتا سارځوک چې دا استفهام غره انا انسانې سي عباد الله پوښتنه نه کوي یا لك تعجب دی و غیره تمنې ترجي تحزن و غیره خو نشي کولی حقیقتا خو الله په کلام کې د شي کې دی نو بازی اشاعر واغی وای بیا راته مند سره الله وتعالى متکلمون غرض اللهم موصوف د دې عبارت نه په بازی اشاعر واغی وای چې کنام دمو تعت متکثر دیمون منقسم دي دی اقسام 500 امر نه خبر استفام نداره همات طاردک ذدانې دا سوان استفهام شویا مثال لوس تو تعجب او غیر مرضی اه حقیقتا لي اغا عل الاحسان الایبادی الثناء تنایبادی خو هر هر په دې قسمت کلام قسم سو قسمت په دې دی ارغه بغیر ادو کچنا والله تعالی متکلم به الله متکلم به هادی الله عمر و انا ان ا تو خبر دی یا دایوس کی پت دا یو شي فاصله ها دې په نسبت کافر او د نهي او د خبر ته راضي نو د اختلاف تعلقات د وجود اختلاف ته تعلقات و نه د د وجود اختلاف تعلقات او د وجود نه کله یو کلام تاسو ته تل سره شیو او ته خلق امر وای چې د کثرة را شوه لا تقرب الزنا نه وای او د hikayat سره چې تعلق را شین بیا ورته خبر وای نودا اقسام تجوری جو کی دادا اختلافی تعلقی و نتیجه کی ذکر کی <تصفيق> نودا اصل کی استفاد واحد داره او دادی نسالا اغداس داره لکا علم و قدرته علم الله ثلاث صفات او صفات وحدانی دي حضرت الله ثلاث صفات او صفات وحدانی دي لیکن د علم 탄 اوقات او متعدد متکثر دي نو چې ده تعلقات متعلق بالمتعلقات تاو گوری کم تعلقات چې متعلق شیری دن متعلقات و سرا بیا پا علم کم تعدد و تکسر ده ده کرنگی مسلا ده خدرت تا خدرت صفت وحدانی ده خدده تعلقات دا دیر و امور و سرده دیر و مقدورات و سرده تعلق رازی بیا پا دی صفت کې ده ها متعلقات و را تعدد و وجه مانه سرنی داد دود و داده نارس نکه ایفتیه مانه چه قدرت صفت متعدده متقصره کل علم لکه علم و قدرت او طول صفتون ار و یوددین واحد ده او قدیم ده تکسر و حدوث ان نهما هو پې تعاللو قاتته په تعاللو خاتتو کې دی ول اضافات او دا په اضافاتو کې دی لمان نهظانې کال خودي کمالې تولي ده غرض لمه لته دی خبرې وللي چې د سفتې کالا ولې سفتې نو اې د صفاته وحداني ځکه لیکي لمان نذالک علی یخذ کمال التوحید دا خبره چې د تمنه صفته وحدانی هوالو نو دا خبره علی قد فکمال التوحید یعنی د کمال التوحید سره کوم مناسبه مطابقه خبره ده چې موږ ورته یو وایو تفصيل دې صدا صداقت تففیل د دی جوګلی صداې دی چې کمالې تهیس سره خو دا خبره ډېره خکاري چې د الله ټولو چې فتونو یوسی پرشيباړو نور را دی شي یو را شي او نوور د سره را شي لیکن داسې ممکنه نه ده نو چې ممکنه نه ده نومن حتى به کووشش د کلتون کوو مونږ به حد کووشش د کلتون د کم کوو نو مونږ یوتل نو س داسېوا خو س نه چي په یوبل کې داخلې دلې شو ل کاعلممه فدرهته سما او بس دا خو په یوبل کې نه شي دی او کالا نو هغه ته ومانلته کوي و دې کلام کې کیفیت متعدد تکثور دی هغه د تعلقاتو په نتیجه کې راځي او د کلام یو صفته د طبیعت متعدد او تکثور کول پکار ده په ونه شو او موږ مجبوران دا څنګه جوړ کړو چې موږ د سمېدو د اثر خو یوبلته دغه شي کوله یا قدرت وغیرہ دي اق ممکن نه ده نو چې تا ممکن نه ده نو تا خو نه ده کنه چې کلام ته صفته وحداني ووایي چې کوم س را ځي لکهام را او نه او خبره او دا او دا دا راي داره تعاللو قاو په نه دی کې را ي داسې پې ودانې دی او دا کو کولی شو که نه دا خو م نهېبانېیو مشهور اغات پهې ایبانې او هغه مشهور اغلاق په دا چې دا صفت کې کم ده دا صفت وحدانی ده کلام صفت ته دا اللہ تلاحو دا, دا متعدد متاکسر بے که صفت وحدانی ده وی کپتی که دادود رائشی کپتی که سر آیشی دا صفت وحدانی بے گوارے متعدد نرولی کپتی که سر آیشی لدا بخامخا مستند فی چاته زادستا خامخا مستند فی جاتا یا با زادتا مستند بین ایجاب و یا بین اختیار یا اختیار و یا بین ایجاب بین اختیار خودشی که دلی ذکر شکی چی قدیم اثر د اختیار نشی که دلی قدیم شیع اثر دل او بین ایجاب نشی که دلی ذکر نفت دوازیب طول و مراتب او د آدات برابر دی بیا کول لازمي کی وجود د کلامي غیري متناقي وجود د کلام او ترجيب بلا اورج ترجيب بلا نو و د یو ترل چې وړه خدمات څنګه په دې دلیل باندې یو مشهور اخلاق ته مشهور سوال لګي یو دلته آویا كلاب دا اللطلاء <سؤال> صفت ته وصنه صفت ته وله كدا صفت وحداني نشي عوضا متعدد متكسر شي متعدد سمجت خبر راجع كدا كلاب دا اللطلاء صفت وحداني نشي عوضا متعدد متكسر شي نظام مستند ذات نظام مستند ده بل اخيار ده کدا زادتا بل اختیاری کدا خود قدیم دیکنه قدیم خود اثر ده مختارا او کدا جا شي دا بگیل دا بگیل نو دون مراسف دا عدد اللہ صلات سواسی و برابر دی دون برابر دی سواسی و سری نو دا اخلی نو بیا دا طول کلامون دا خو بیا غیر متناهی کلامون دینا جوروی که غیر متناهی دا سنی اعتبار که او دستانی اعتبار نکه او دا فتر بلا دا خو آو. جی بلا مراجع لیکن نبراز تا نه جواب کردی نا داخو مسئلہ قسمش لحاظ اسی فتح اللہ کناسی شیلی یاو لیکن نبراز تا دیمانیو اغلاق کردی اغلاق کردی او سوال کردی اعتراضی پکردی حاصل اللہ اعتراضی داری چیئے درست چی کمی خبری پا دی کلام که که نو سقشانی خبری بزر پا دی صفاتی سبعاو چو خما دارنگی بزر پا دی صفاتی لعند الاشریع و ثمانیع عند الماتوری دیا دادا اللہ نصادر بی بل او کبی بل ایجاب کبی بل اخیاری نو آغا پا اثر نمختار نشکی دلی او کبی بل ایجابی نو دا او اثر وینو تیر والی نوائی دا پا ترجیح بلا مراجح دا خوش شکنه لیکن دا غیر جواب کې دي چې نبرت نه جواب حاصل نه جواب نه جنہ د غوا ته نه دي ا موږ ممکن نه چې موږ روجو په چاته دا مخکې د جواب سمای اشاره کومه هغه ممکن نه چې موږ یو شی تر جواب په خلاف د اقسامو د خبر نه دا غیر یو شی دا قول شه په خلاف د د خبرنه دا غیر ردي موږ یو شی دا قول شه نو کلام قطعه صفات سبعه ده سین دې د ما بین کیفیت دې دې کا فرق دی په معنی تاسو پوښتنه نو یو ځل مې بیا ومه که تاسو دا کلام مختلف صفاتونه دې کړه صفته وحدانی دې ځکه چې صفته وحدانی دې کدا مصافات الله را صدر به اختیار دې کې بری نو قدیم قدیم و قدیم و دا دلے قدیم صادر بلی دلے. او قدیم دي نو قدیم په عصره مطلع نشي کېدل لکه انا که څه قدیمي اپو قادر به لختيار شي کېدل او کته چې ته ویلې اجازه نو بیا په کاردار چې ویلې اجازه د الله تعالی په طریقې بل سترر د الله تعالی په طریقې نو بیا خو بیا خو وجود د کلامات چې ریپته ندي اوره وره وجود د کلامات د یې مو ته را اېرادې سره تیزو کې سمو کې تل اسه کای باندې 300 او تر دې بلا مراجعه راځي نو نبراس والا خپل په لختي کې ما خبره درته کې شایي اته ثابتې چې د کمال صفته وحداني دی متعدد نری وري کې شي نو کنه تاسو کوم جدا بل اجازه کې به ستیا ده چې کوم خبره ونوغه په صفات او کې او شريو پنځ باندې وري او پنځ نو موږ دا الله صدر بلی او دا الله نه صدر بلی استقرار کدا الله صدر بلی نو کوم شی چې قدیم صدر بلی اختیار کې دي نشو فصدر بلی استقرار نو دا خو بیا غیر متناہی پکاردې او ذاتووالیوای نو ماته څه نه سوال په خپل دې خو سوال نه جواب کېده چې دا کلام دې اگر کېدلې په ځانو ډولونه د مثاله نه خو دې رجع یو شی اگر جناب تصبیح و تبصر مقدر است کہ متوازی صفات و جلائی رجع ہم ممکن نہ را جیری نشی دو انتر کا تعلق قائل مواظر وحست قائل لا دلیل علی تکثر کون من حقی نفسھا غرض علم موصفات ندین دلیل اگر کہ در کلام صفات وحدانیت اللہ متکلم پیدا کلام نفسی امرناهی مخبره یعنی ده صفت یا ده ده ده که تکسر رو چه ده امرناهی خبر درازی دار اختلافاتی تعلقی که واجبانی راستیشی لکاینا من خودراتا نمو اترز ده ده ده لفارس بیم دلیل وی ولی انه ده لا دلیل عیس تلیل نشده على تکسر کل منها فی نفتها على تکسر فی نفتها ایس تلیل نشده پا تکسر ځکه د لیکو تکثر نشته نو وحدت ثابت شو شوکره چې دلیله په تکثر باندې نشته نو وحدت یې پښ شو په دې معنی زمونږه محشری یو اعترات کړلني او 6 نمبر محشری دا اعترات کړلني چې توېږي چې تکثر ځکه نشته چې دلیل نشته نو د آدم دلیل په خپل امر کې ممنوع ودی سماته یعنی سوي دلیل پنختلامر خدا ضروري نشي پنختلامر کې دي من خاطره باندې پنختلامر کې وي نو ادم د دلیل پنختلامر کې منه ده خپل نسبت سره مونتا په دله لري په نسبت سره مونتا سره د دین چا ادم د دلیل پنختلامر کې دا مستلزم لري ادم د متول ده ځکه ادم د مرزوم خو مستلزم دي ادم د ناظم لره ولا عسى الغرض منه ان اللازم من اجماع الامه وتواتر النقل مثل اننا ومتكلم ولعلم الضروري في الدرايه المستقله الذات ثبوت المبد الواحد ولا دليل على تكسر مانن الكثره غير لا يكمل الكمال التوحيد فلا يتم اختصار الخضره فلا يختصر على الخضره نفس مواشيش ديكريشتي شتي دي مواشي حاصل لا تبع ما تاغور توای چې دا کلام صفته وعدانی ده دا وعدانی ده چې موږ سره دلیل پتا کاثر نشته نو زه تاسو ته چې موږ سره دلیل پتا کاثر نشته ادمی دلیل نه خوراس په استلامر کې اخليو که بالنسبه الیانات له اخلی. ادمی علم دا ادمی علم په نصب امر کې یعنی په نصب الامر کې ممصرا دلیل نشته پټ تکثر نو ماملو نه خبره مانا د کتاب سره په نفسل امر کې دلیل نشته نفسل امر کې کېدی وی خدادا تعلق نه هی خدادا او کته وینا تکثر ځکه نشته چې آدمي دلیل له په نسبت زمنګا په نسبت زمنګا یعنې متفادل زمنګ په دلیل نشته نو معارضه اثرات کې چې آدم د الم زمن خو دلالت نه پهاعدم د نفول ه په آدم د نفول یو ش ماته معومونه نه ضروري خو د چې داافه د په نفور عمل کې بهخوا غ ما ته معلومه یو دومه خبره داره چېاعدم د دلیل په نفول عمل کې بیا مستزم نه د اعدمې مضول دارهاعدمې دلیل په نفور عمل ک بیا مستلزم نه دی چاالره ځکه دلیل موممي او دا داور سره لاظیم په انتفا د ملوم سره او انتفا په لازمم کې نه راي که نه په انتفا د ملوم سره انتفا په چا کې نه راي انتفا د رام سر انتف مروم ک راو په انتفا د وم سر انتفا په چا کې نه راځي نو لاندنده خبره داه چې ته لی شته نو ض بر ک نه ک پنج پهعلانی دی کته په خپل خبره کې لري چې ضروري ده چې پر سره مرګې ذات باندې معلوم وي با معلوم کته شوه او زموږ نه راځي عادت د دلیل په خپل او عادت د غشيده علاج د پټې په سره د پټه لازم او کته نه سره موږ د پټه نشته خو نه ویبا کنه نو خبره کته معلومه دي نه خو دلیل له عادت شی باندې شی جواب ولنه خبره دار کله اورنګ زیاده نه پوهګم خودم را کانده چې تواثوقه دا نقل داغه له فقه خبره قران او سنت په دینات چې اجماع او مت صدینات څخه دا چې نا متکلم دی الله او چې متکلم ته مشتغیب علامہ نحمدی محمد له مشتغیب یم د مبدی غواړی خو دی یو مبدی غواړی کده زرو مبدو غواړی دی یو مبدی غواړی تاسو چې دا پیر دی مخه دت بعد په کار نه فتاکه داسې چې فین ذکرول غواړی دا څخه په کار دی نو یو فکار عندها متکلم وای ز پکادر چې کلاجی صفتی تکلمی صفتی کلاجی صفتی صفات او دا کلا صفتی دلیل نشته چې دغه متکثر په دې دلیل نشته کېدای شي بس زکه حمله مشتکی کم د په یوهدې غواړي او سره د دې چې اصل گزارشي د کې تکثر رانشي لا یحب المقام اذا خبره به صفاتونه شي نو دا لا یحب نه د مقام سره خو شو کنه نو دا یې مقصد وو شو څه ورته چې هغه دی د سرت خو شې کنه نو را خبره غوي کول غواړي نو سړي نظریات ته وایي کنه تواي کې زماته دلیل شته په تکثرو سوال څنګه شو باندې پرمرګريشته که په نسبت الهانا که پر سرابک تاسو ته د پرمرګريشته او کته ويبن یو دا چې ادم ته مرزوم نه لاره څنګه کې په ادم نشا باندې عظم که تواي په نسبت سره مونتا مڅات باندې نه جواب دیور که جسل <سؤال> که اجماع پده ده مناقه دره شریعت پده بانیوانت ده جلع متقلم ده چې متقلم ده ده حفل ده مشترقی خیام ده مردی واحد ده غواری که متعدده ده د ده واحد ده نو تکس کنام بپور قائم ده دلیل نشته جرا کلام ده سی او اصل ناره شریکی کې ده دي کسید ده دکره کسید ده دکره وحده نو بس خبر وأنه لا تزالي لأنه اجتعال تكسر كل منها وتكسر دهالي في نفسها فإنقل كسروا داخل أقسام دل كلام لأنه لا يوجود بدونها فإن يكون متكسران في نفسه قلنا ممنوع ولكن إنما يصير هذا الأقسام من وذلك يتم على عزال وإنما نقول ذلك فلا ينقص أصلا فلا ينقص أصلا نعم ونعم سنة خلقية ويجاء الله من ذلك د کلام کې تکثر نشته وره کلام کې تکثر دا کلام څه دې لکه دې دا کلام دا څه دې لکه تاسو د جصاحق په انوار کې دی د جصاحق د حیوان کې ترټولو د وحدت څخه تر لوکانت په هر شی کې دې لکه په صورت خبر کې واخلې یا امر کې واخلې یا نه کې واخلې چې فهم نه متو دې کې تا کثر نشته تا کثر خو د دې ځانګړتیا په توګه کېدري چې په غیر د په ځمندۍ او پارت نه نه نه apparatus کې واخلې فکه له صفوي دا په اقسام دي رلاقه لپاره اته خپل شي کېدري د وجود د کنافي دونه په غیر د دې نه فېکورو شدا کلام متکثر په نفسي قلنا ممرو موږ دا خبره سي شهره همانه حاصل د مانا عداه دا کلام سجنس نه او دعالا دی امر نهی خبه دائسه انواع ندی دائسه شید ندی؟ دائسه انواع حقیقیه ندی جی مندارک تحت لجنسی لیکن حیوان جنس دلان دی انسان حمار او ماشه مچ بایچه سنگ انواع دی ندسه انواع صوب ندی دائسه انواع حقیقیه ندی جی تحت لجنسی بلکې دا دار اموری بیعتباریه او حاسلیگی په دا تعلقات حادثو فیعتبار دا تعلقات حادثو سردامار دا وجود ترازی او دا خارق ترازی نوکالا صفت وحدانی شخصیری او تعلقات دا اغیبو تکسردی دا وجه دا کسرت دا چانا دا وجه دا کسرت ته اعتباراتونا دا وجه دا کسرت دا دي دي دا دیدان سمیسان دا لکا زیده د دې په دې حالت سره چې کی لیکل کینو تا ته ووځي په دې حالت سره چې شعر خو شاعر و دي دې سره د علم خريعه و دي دې حالت سره چې خاطي و آهي کون دي دې حالت سره نو ګوا ور په کون کاتب و عالم شاعر و سخيون و غيره و غيره حسينون امور د اعتبار امور دي نو دا تنالط د دې نه چې د ذاتي متعدد او تکثر شها کاځه کلېفتې ووا دی او افری جیرې او د دې د تع تهکسور د ودیرهتهکسورته دی با راو ن راي ور نه په ذات ته افې زیات او رستن خ سره امر ووا دی دا ستان د کلاباپ نه شي وجود دی کلاف په غیره دی نه د کلوتهکثر شو من دا خبره منه ده بلې ګزی یف ګپ دا کل یود دی اقسامو قعند تعلقات پا وقت تعلقاتو کی وزالک فیما لای ازال دا پا کمزے کی کیهی پا مالا واما فی الازل ارکی پا ازل کی رفلا انقسام اصلہ علتا کرا سر انقسام نشتے ازل کی اللہ ازلی دے دا صفت مزلی دے ارکی در سر انقسام نشتے کرا انقسام دے دا پا لا لای کې کی دے وصل اللہ